Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrəflənənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmma qad Rabb-i qardaşlar, keçən dərs qalmışdır günahların acı əqibətində ki sıxıntı hər bir insanın qəlbində olmaya bilər amma üzülmət hər bir insana qəlbində olur yəni ki, hər bir günahkarın qəlbində sonra şəx gətirir ki və minhə ənəl mə'asituhunin qalbi vəl bədən gətirir ki, günahlar insanın qəlbini və bədənini zəiflədir yaxşı, bir dənə sual çıxır ortaya ola bilsin ki, kafir Məsit, bədəni güclü ola bilər onunla bunu necə mi şey eləmək Bir araya gətirmək olar Yaxı, İslam sənə deyir ki Günahlar insanın Qəlbini və bədənini zəyiqlədir Amma sən sən günahkardır, kafirdir Allah subhanda itaat eləmir Yaxı başqa dinlərdəndir Amma görsən ki Bədənindən maşalı sağlandır ya idmançıdır hə? Necə cəmələmək olar Hə? Hə? <coughs> Şəhət şey gətirir ki Və Va əmmə vahmə lil qalb fə əmru zahir deyir ki Günahkar insanın deyir, zəifliyinin qəlbi Qəlbinin zəifliyidir bu Zahir olan bir şeydir Və lə təzəli tuhinu hətta təziri həyata bir kulliyyə Və o günahlar o qəlbi o qədər zəiflədir ki O qədər zəiflətir ki Hətta bir axırda onun Həyatı bir tövlükdə olur Və Va əmmə vahmə lil bədən Bədənə zəifliyinə gəldikdə isə Mömin innel mu'min quvvətuhu qüvvəsini hardan alır? Qalbindən alır deyir. Və amməl faciir fe fə innehu və in kana qaviyl badan. Amma dir faciirə bi günafərə gəldikdə isə və ya qafirə gəldikdə isə əgər deyir laq onun bədəni deyir. Güclü olsa belə təhlil şeyin öncəl həcə bir ehtiyac vaxtı görürsən ki, onun o bir boyda bədəni onun köməyinə çatmır. Fətəxunuhu quvvatu əhvac məyəquni ilə nəfsi Və öz bədənlə ehtiyac olduğu halda görürsən ki, onun bədəni ona xəyanət edir Və təəmməl quvvətəl əbdənin fərisi və rum Və sən fikir ver, farsların və rumların bədənlərinə, müsəlmanların bədənləri, şək yoxqaların bədənlərinin yanda Hətdən atıq, cılız idi, zəif idi Amma o boyda bədənlər, o qədər kiçik bədənlərin yanda, nə oldu? Çöktü yəni və qəhrun qəhrun etdilər əhlül-i imanın gücü ilə və qüllübləri. Və iman əhli onları öz iman qüvvəti ilə necə etdilər? Çəkdilər. Və bir çox həyatda da görürsən ki, insan zəifdir və ya balacadır, amma bir çox böyük insanların, yəni cismlə böyük insanların eləmədiyi şeyləri edir. Yəni insana əsas hərəkəti gətirən onun içində olan iradədir. Əgər şək yoxdur ki, o iradə də imandan qaynaqlanarsa, Yəni, onun qabağında artıq heç kim durabilməz. Ayrıq qardaşlar, iradə güclü olandan sonra, məsələn, sən qabağında 2 ton burada un olsun, sən onu afarıq qoyacaq sonra. Həli. Əgər iradə zəif olandan sonra, təmbəl olunan sonra, sən təmbəliyəcəksin, sən kim deyə buna afaraq? Amma sonuca baxanda, görəcəklər ki, bunu ora afarıq çatdıran qüvqətli insandır. Yəni, bu bir şey yəni gücü çatmıyub zəif insandır ki, bu, məsələn, əşyanı götürüb ora afarıq çıxarda bilməyib. Hər şey insan içindəkinə bağlıdır Yaxşı Sonra şəx gətirir ki Günahların həmşinin acı aqibətindəndir ki Elimdən deyil məhrum olmaq Və elimdən məhrumiyyət də dərəcələri bölünür Şaxələnir Yəni elimdən məhrum olmaq Allah s.ə.q. birdən birə kiməsə nə isə unutmur Ya insan ilə kitabı almur Ən birinci elimdən məhrum Yəni elm almaq üçün Ən birinci elə bir ki eşitmək lazımdır Və yaxud oxumaq lazımdır. Yəni kimdir, məsələn, oturur dərsə qula asır, oradan fayda götürür. Kimi insanlar da gelir kitab alır, oxuyur, elə fayda götürür. Ən birinci pillə nədir? Oxumaqdır. İkinci pillə yazmaqdır. Əgər yazmasan, elə bil ki, eşitliklərin, oxuduqlarının çox yatan çıxıb gedirəcək. Və üçüncü pillə də əzbərləməkdir. Lazimli qardışlar. Və çox insanlar, məsələn, görsən ki, öz məsələn, dinindən, imanına şi şikayət edirlər ki, məsələn Allah Subhanahu taala İslamda belə ləzzət var, amma biz namazları təmbəl qırıq qılırıq, canımız sıxılır. Yəni bəzi insanlar məsələn dili ilə deyir, deməsə, amma bir biraz qurdalayanda həmin insanı görürsən ki, həmin insana bu etraflağı eşitmək olur, yəni. Və onun ən başlıca səbəbi o İslamı elmə, yiyələnməməsidir. Və sadəcə elə bilər ki, bununla məqsəd gənc dərslərdə oturub getmək idi. Amma görürsən, dərslə oturub gedir, yəni, o düzdür, o elmin havası ona dəyildir. Amma əsas, həqiqi elmə yelənmək üçün insan onu inəməlidir, əzbərləməlidir. Hindiyiz olmasa, məsələn, hər hansı bir dərsdən çıxandan sonra o dərsi götürüb, konspektləşdirib, onu yəni, əzbərləmək özü üçün konkret qısaltmağa çalışmalıdır. Bələ olsa, o insan elmə yelənmiş olur. Amma bunun xaricində o insanlar həddən artıq elmdən fayda götürə bilmirlər. <coughs> Ümumiyyətlə, İslam dini həmşə, və qardaşlar, keçən dərsl İslam dinəyə həmişə keyfiyyətin faydanın zərində deyənir. Yani. Məsələn, çox olub, məsələn, faydasız olmaqdansa az olub fayda olmaq üstündür. Məsələn, İmam İbn Abbas nə deyir? Deyir ki, iki rükətdir Allah üçün tədəbürlə deyir gecə namaz qılmaq, səhərəcən deyir, 100 rükət, 100 rükət deyir, tədəbürsüz namaz qılmaqdan deyir, üstündür. İmam muslim gətirir ki, məsələn, əl kitabında deyir ki, sizdən biri deyir Ramazanda deyir Quran oxuyanda məqsədi amacı deyir başqalarının ötüşməyi olmasın. Flanəkəs 2 dəfə putarıb, putarıb, mütləq, Elə bir şey insan öz qabağına qanun qoyur ki, mütləq 2 dəfə bu Qur'anı Ramazanda 3 dəfəyə xətm eləməli. Sizdən birinin amacı deyib olmasın deyir olmasın. Oxuyarkən fikirlə cikli surəyin axırına çatmalı olmasın deyir. Və de, əksinə deyir, oxuduğu riayətləri neynəsini düşünsün yəni. Yəni, bir dənə bəqərəni oxuyub, sən onu konspektləşdirib, əmirlərin çıxartmaq, nəhilərin çıxartmaq, orada məsələn keçən mənalar nədir, kitablar kimədir, onu yığıb özün üçün saxlamaq, inan Quranı bəlkə 10 dəfə xətm eləmənin yaxşıdır, quruludur. Yəni, dinimiz nə dinlidir, qardışlar? Məna dindir, keyfiyyət dindir, bütün əmirlər və nəhilər və yasaqlar görürsən ki, hamısı o key Ona görə elmdə də məqsəd əsas Yəni, gəlib oturub getməklə insan elmli olunur Adı, məsələn, bak, görsün, çox, bak, məsələn, keçən dərsdə yəni, Elmli olmaq üçün gələk Sən o deyilən sözü Burada deyildiyi Kimsələn onu tələfiz eləməyi bacarasa Eyni cümlədir Eyni cümlədir Əgər sən onu, məsələn Biraz elə bil ki, dəyişik qursun Hətta məna itməsə belə Görsən ki, o qədər o Yəni Təsir göstərmə Amma sən onu necə var Helə əzbərləyəndə görsən ki, öz təsirini göstərir Yəni ona görə insan lazımdır ki, nə isə Eştləndən sonra əgər elmək Yələnmək istəyirsə Onu sonra yazsın, konspektləşdirsin Hətta bu kifayət deyil, insan arada Onu təkrarlamaq lazımdır Əgər sən bir yəni qalım kitabı, 100 seyfəli kitabı Ola bilsin 10 seyfələsən, onu konspekt edirsən Konspekt eləyəndən sonra artıq sən o 100 səhifəli kitabı oxumağa ehtiyacıq. 10 səhifəyə oxuyacaq, o sən ehtiyacıq. Dayını qardışlar. Ona görə, şim həyatında nə sıxıntı takırsa, öz nəfsindən başqa heç kim qınamasın. <coughs> Yaxşı. Sonra gəlir. dedi ki, günahların acı aqibətindən ki, insanı elə bir elmdən itaatdən məhrum edir. İtaatdan məhrum eləyir, elimdən məhrum eləyir. Fələləm yukun Deyir ki, ümumiyyətlə günahların acı ağibətindən ki, başqa bütün digi onun acı ağibətlərini qoy qurağa bircə deyir bu olsaydı kifayət edərdi. O dediyi insanı itaiddən uzaqlaşdırmaq, taiddən uzaqlaşdırmaq və hətta deyir bu bir insanı itaiddən uzaqlaşdırmaqla kifayət eləmir deyir istər-istəməz bir günah o obri günah səbəb olur, o günah da o obri günah səbəb olur və beləliklə bir günah düşən bir-nəkə günaha düşmüş olur. Necə ki, şeyh burada misal gətirir, bunun misalı deyir və insan bir çox sağa əməllərdən məhrum edir və bunun misalı nəyə bənziyir? İnsan deyir, elə bir loxma yiyir, elə bir yemək yiyir ki o yemək vasitəsilə insan xəstələnir və o xəstəliyə görə o insan bir çox gözəl yeməklərdən Nə olur? məhrum qalır. Yəni istərsəmiz nizam xəstəliyə görə diet edirəm. Həkim deyir ki, mütləq səhhri saxlamalısan. Ona görə də bəzi günahlar verir ki, <coughs> şey insan artıq məcbur olur ki, o günah ilə deyiné görə başqa itaatlərdən də nə eləsən məhrum məhrum qalsın. Fəminha enel maasi təqsirul amr və təməqü bərəkətuhu və la budda və həmçinin şəh xətirə günahların acı ağiqəbətindəndir ki, günahlar İnsanın ömrünü qısaldır Və alimlər deyir ki Günahlar ömrün, insanın ömrün qısaldan da Burada məqsəd Bəzilər deyir ki, həqiqətən qısaldır Məsələn, istər-istəməz günahkar insan Yəni, yaxşı insanlarla oturarsan Qabağa yaxşılar çıxar Həyatı yaxşılıqlarla doldurarsan Pis işlərə bax qalmaz Pis işlərlə doldurarsan Yaxşı işlərə bax qalmaz Pis insanlarla oturub durarsan Qabağa pislər çıxar Yaxşı insanlarla oturub durarsan Qabağa kimlər çıxar? Yaxşı insanlar çıxar Ona görə də insan istər-istəməz pis işlərlə məşğul olanda Qabağına pis insanlar çıxacaq O pis insanlar da Ya bir gün vuracaqlar Ya öldürəcəklər Ya pis işlərlə məşğul olduğu üçün O işlərdən müxtəlif xəstəliklər tapacaqsak tapacaq, Və o xəstəliklər səbəbi ilə də Ola bilsin insanın ömrü Nə olsun qardaş da Isansın yəni Yəni bəzi alimlər deyək ki həqiqətən insan ömrünün qısalmasına səbəb olur Və Və ola bilsin ki Yəni bu yüzdə yüz Yəni belə deyil Bu bir rəydir Ola bilsin insan günahkar olsun Hamının çox yaşasın Yüz il yaşasın Və Və başqa bir rəydi getir ki Burada əsas keçən məqsəd insanın ömrünün bərəkətini qısalmasıdır Aydın qardışlar Necə ki Fəhəzə haq <coughs> Nəsə şeyx burada gətirir ki, ömür də necə ki ruslar insan əcəlləri, səbəblərlə uzanır. Ay din qardaşlar, eləcə də insanın ömrünün uzanması, reaksi alması, insanın xoşbəxt və ya bədbəxt olması, xəstələnməsi və elə bir sağlam olması, ikisi və varlı olması dinimizdə nəyə bağlıdır? səbəblərə bağlıdır. Yəni, inşallah insan doğru səbəblərdən tutarsa, insanın ömrünün uzanmasına, sağlam həyat keçirməsinə, <coughs> rüsin çoxalmasına səbəb ola bilər. <coughs> və səbəblər də tərk edərsə, ömrünün qısalmasına, insanın evi olmasına və ya bədbəxt olmasına səbəb ola bilər. Və başqa bir rək də var, bəzi alimlərdir, gətirir ki, Və təsirin müasir məhql ömr və onama o deyir ki insan ömrünün bərakətini çəkməsi yəni onun qəlbin həyatının çəkməsi deməkdir qəldən həyatın götürülməsi deməkdir və li hazə ca alallah subhana taala kafire meytan ghayr və ona görə də Allah subhana taala Qurani-Kərimdə Quran-Kərimdə keçən ayələrdə kafiri Allah subhana taala meyt adlandırır və kəşən bir hədisdir ki, Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnamə a'uqu mən həmçinin mənə asi olanları mən nəzdəndirəm, nə izalandıram." İblisin hədsi var idi dedik. Birinci, ən birinci ölən Allah Subhanahu taala kim olur? İblis. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, kim mənə asi olarsa, mən onu özlər yanımda öllərkən baxaram. Və <coughs> buraya görə Allah Subhanahu Elə bil ki o günahkar insanı tamamilə, elə bil ki Allah Subhanahu ası olan insanı tamamilə, elə bil ki kafirləri və günahkar insanların da bu ayədən payı var, qəlblərinin də bu ayədən payı var. Allah Subhanahu onları meyt edandır. Vel hayatü fil haqiqati hayatul qalb. Və haqiqi hayat qəlbindir, həyatıdır. V omrul insan muddatu hayatuhu. insanın ömrü onun həyatının diri vaxtı sayılır. Yəni Allah Subhanahu <coughs> onun xaricində keçən vaxtı diri həyat adlandırmır. Yəni, əgər bir insan 80 il yaşıbsa, 40 ilin Allah subhanətlə ibadət edir, 40 ilin ası olubsa, o insanın həyatı Allah subhanətlə yanında neçə ildir? Ə? Hə? 40 ili. Fələysə omruhu illə avqatı həyatı illə və onun deyir, elə bir ki, həyatı ancaq Allah subhanətlə ibadətlə keçirdiyi günlərdir. Və belcümlətə, fəl-ardı izəərdə anilə və iştagə bilməasi və daət qul Allahu subhanə olarsa və həyatını günahlarla keçilərsə, onun eləbiki həyatının xeyr bərəkəti götürlər, yox həyat diyen şey ondan qalxar. Necəki ki, Allah Qurani Kərimdə buyurur: "Yə əleytənī qədəmtu li və peşman olan insanın dilini Allahu subhanə buyurur ki, keşki həyatını yaxşı əməllərə Yəni istifadə edir el yerdə. Yəni o insan həyatını ancaq salih əməl işlərlə həyata qaytarandır. Sonra <coughs> şərh gətirir ki, "Və ənnəl məasi tezrau amsalaha və yulidu ba'daha ba'da" demək günahların acı aqibətindəndikə günahlar özü kimi evladlar qoyul gedir. Yəni özü elə öz toxumu səpil gedir. Və bir günahdan digər başqa bir günah təyənlənir. Hətta o, aləbə o, fərqini fərq etməyə getdikcə günahların acı aqibətindən ki, tək idi o günah işləməklə qutarırdı, amma deyir, o günahdan sonra artıq insanda bir günaha qarşı bağlılıq yaranır və insan o günahı tərk etməyə getdikcə çətinləşir. Ona görə bir günahdan tövbə etmək nə qədər insan tez qayıtsa, o qədər Allah süfaq, o qədə insan üçün hasandır. Getdikcə bir günahdan istər tövbə verəmək, istər şey etmək çətinləşir. Aydın qardaşlar Getdikcə çətinləşir Zaman getdikcə həmin o günah İnsanın qəlbində köklər dərinləşir Və bir şeyin də kökü dərinləşəndə Onu insanın qəlbindən çıxatma Asan olur hə? Çətinləşir yə. Ona görə insan Tez Yəni onun üstünə düşməyədir Hətta bütün xəstəliklər də belədir Adı bir dənə xəstəlik, məhkuma girirsən Neçə eləyib sən Əgər o xəstəlik tezə başlayıbsa Şək yox ki, on, bəlkə bir kusma alicənə Aradan qaldırma olur Və uzun müddətli bir xəstəri Onu görürsən ki, hətdən artıq Onun üstündə həkimlər hətdən artıq Çox əzabəziyyət çəkir Yəni ki, insan heç vaq ümidini itirməməlidir Allah subhantallahu elə bir dərd indirməyib ki Onun dərmanı olmasın Kəmə qaləb adu sələf İnnə min oğubət seyyət seyyətin bədəhə Və deyir <gülüyor> Günahın deyir, qarşılığı deyir, elə bir cəzası, ondan sonra deyir, qarşılığı bir, çıxan başqa bir günahdır Fəinnəmi, Təvabil, Həsənədə, Həsənətin, Bəduhə həmçinin yaxşılığın da deyir, qarşılığı cəzası, ondan sonra deyir, qarşına gələn deyir, bir yaxşılıqdır İstər-istəməz insan bilən yaxşılığı eləyəndə, məsələn, Məkisə gəlirsən, bir yaxşılığı niyyətlə gəlsən, görünüşdən yaxşılığı qazarsan Dərsimiz, atdığın attığı, adımlara görə sənə savab yazılır, günahların silinir. Düzli, <coughs> gəlirsən, mekiddə cəmaatla bir yerdə namaz qılırsan. Peyğəmbər salır, valisələ buyurur, kim deyir, sübh namazını deyir, qılarsa, o gün o Allah subhanıqa himayəsi altındadır. Ondan sonra görürsən ki, səbəb olur, arada oturursan, günəş çıxana qədər gözləyirsən, zordur bir kirikət namaz qılırsan, Peyğəmbər salırsan, deyir, kim? Namazdan sonra oturar yerində Allah s.ə.q. zikr eləyər Və günəş çıxandan sonra iki kət namaz qalarsın Ümrə eləmiş kimi savab qazanır O görsən dərs var İnsan görsən bir savabı görə Görünək də savab qazanır Yəni bir savab səbəb olur ki İnsanın başqa bir dənə savab qazanmağına Həmçin günahlar da belədir <coughs> Necə ki, alimlər gətirir insan bir savab işləyəndə O birisi deyir, savablar da Yəni bir dənəsini qaldırırsan bələdi, də O birisi deyir, o birisi deyir Aynı deyil, həmçin günahlar deyilir da Dən heç vaxt fikirləşmə ki Anca və anca istədiyi çıxart yasın Heç vaxt nə günah Nə də savab, nə olur Tək gəlmir İstəh-istəməz görsən ki yanında başqalarını da gətirir Və kədələkəkənəsiyyət Həmçin deyil günahlar Hətdə tasir-ü taad Və ləməasi həyəti rəsqa insan deyil günahları olsun İstəyir, işte, itaət olsun <coughs> Bu günahlar və yaxud itarətlər Böyük bir şeylərə çevrilir Və insanda İnsanın elə bir ki, əxlaqına çevrilir İnsanın deyir, sifətinə çevrilir Fələv, addaləl-muhsəni ta Əgər deyir Elə bir yaxşı işlərin gözəl aqibətindən ki İnsan əgər bir yaxşı iş dalamında edirsə İstər-istəməz insan onu bıraxanda Ürəyində bir sıxıntı həminə gəlir Elə bir ki, sanki bir balığı göz sudan çıxartıb Quru yatırlar O işi tezdən eləyəndən sonra istər-istəməz insan içərisində bir rahatlıq tapır Elə ki, üstündən bir yük götürürdür İndi, məsələn, səyər axşamı çikirdərdi İnsan əgər davamlı onu eləyirsə, istər-istəməz insan o eləməyəndə Nədir qarışlar? Bir sıxıntı tapır və ya sünnət namazları İstər-istəməz insan onu tərk eləyəndə bir sıxıntı tapır Amma insan onu yerini yetirdikdən sonra rahatlaşır Həmçinin günahlar da belədir والا اطلع المجرم المعصيه. günahkar deyir, günahı dey tərk eləyərsə ilk anlarda, yəni tez-tez tərk eləməyə qaldıxarsa və aqbal ala yəni bu uzun müddətli günahkardan gedir. Yəni bir insan əgər günah edib sızrazı tərk eləyirsə, o möməndən getmir. Yəni bir böyük məsələn günahkardı, sonra tez-tez namaza gəlir və aqbal ala ta, la taqata alehi və həmin o günahkar deyir gələndə onun ələ bir ki, ürək sıxılır onu duru yatma şey hə demək, insan namaza gələndə nə olur? ürək sıxılır hə? Hə, hə insan namaza gələndə ürək sıxılır, yəni ki, bu ilk mərhələdir aydın qardışlar yəni şək yox ki Rahatlıqların yolu hardan gəlir keçir? Çətinliklərdən gəlir keçir də. Və insanın elə bir ki, tezə başlayanda o günahkar gedir. Allah Subhanahu itaat et etməyə, o itaatda biraz elə bir insan günahları tərk elədiyi üçün insan özündə elə bir ki, sıxıntı tapır. Hətta <gülüyor> Və deyir ki, və bir çox günahkarlar Günahı deyir, ilk anda ləzzət almaq üçün eləməyinə baxmayaraq, ondan sonra deyir, onlar deyir günahı o sıxınqdan qurtarmaq üçün eləyir. Aynıdır. Günahlar niyə görə eləyilir? Birinci anda, ilk anda insan günahı ləzzət üçün eləyir. Siz deyir, və yaxud, məsələn, narkotik olsun, və yaxud, məsələn, sigaret olsun, və yaxud, məsələn, kimsə ola bilsin, dadı xoşuna gəlir. Amma sonradan artıq insan dadı xoşuna gəlmək üçün çəkmir. Yəni, çəkməyəndə insanda sıxıntı əmrə gəlir Çünki Məcbur qeyb çəkir Aydın də Yəni, narkotik olsun İlk anda ola bir insan o ləzizə üçün istifadə edə bilər Sonradan artıq dərman kimi istifadə edir İstir zina olsun İstir olsun İstir və başqa-başı günahlar olsun qeybət olsun Ola bir insanın tezi tezi qatma içəndə Hristəyənsən, yəni sən, sən Amma çox günahı batandan sonra Ocaq ağız boş durmur Nesə danışmaq istəyirsən Ay, kiml Ağır qurtcalıysan ki, ikimizsə nəyisə danışırsan yəni. Aydın qardaşlar Və <coughs> ona görə deyir ki, insan ələ bir ki, o günah gedir eləməyəndə Bir var, ləzzət alırsan, bir də var, eləmədiyi və görə qədxılır O ağrı verir sənə eləmədiyi və görə İkinci mərhələ, artıq ələ ki, o sıxıntını qaldırmaq üçün Necə bir şair, ərəb cahil şair var deyir ki, birinci istəkanı deyir içkidən gedir söhbəl ləzzət üçün içdim sayındır birinci istəkanı deyir, kəp almaq üçün içdim ikinci idir, və uxra tədavi edir həmin hər və ikincisin artıq elə bir ki, sıxıntını uzarlaşdırmaq üçün ələ bir ki, yə, boş yana bilmirəm, onu çəkirəm yə. ona görə insan <coughs> bir çatan qədər günahlardan Uzaq olmağa çalışmalıdır. Allah spontanələ bizi günahlardan uzaq edənlərdən eləsin. Uzaq olanlardan eləsin. Və qalan da qalsın inşallah gələn dərsimizdə. Və sallallahu səlləm nəbi, əmməd.